قرآن مختلفات جن کو دمولانا لیا قطلی سید دار دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندوگ ارچین کی شیرہ د دید مرایدو پتی ایسا تای اشاہ دیتو اید سنت کے ایسٹ اینڈ مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایس دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیڈر انورشیر توحیدی موبایل نمبر 03315710124 هودا قران خیرون غره دیمې دې آیت کې الا د انسان د انسانیته او سلور مراتب اغج کرکول یو داو ناکار اعمال نظان پاکول هغه کې دته اشاره وا معذتم من ربکم دوما د فاسد عقیدینان ځان بچکول چا خیدر سی شې او شفا اول لما في صدور په دې کې اشاره وا آدريم خو اخلاق کول او که اعماله بن زنان مزیکول وحدن د کی اشاره وا ورحمتن د کی اشاره وا چې د الله ان و راته بن زنان خاستکول دغه زن مستحقول ورحمتن ورحمت ته الله وې ل للمؤمنین ده پر د مؤمنانو قلوه پیغمبره به فضل الله په فضل ده الله باندې وَبِرَحْمَتِهِ او پهرحمد دا الله ف بظلهکه پس پهې بانې فلیفرهو بیا بیاې خوشاله شي علی بیا بیا پهې بانډې خوشاله وکي اوده خیرون ینی هووا داقرآ خیر غړې م مع دا غس جمعماو چې دی جمع کوي ځکه حیکځ نهبي الله لل وعلمه القرآن ثم شكل فاقته كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامه چا د چالا توفيق او د دین اسلام ورکو کو تر تبداري عادت قران و اغم وي خود الله توفيق ول ور کو بیا د خپل لګ شکایت کوي مخلوق كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامه نا لا بردو پسترو کې تر قیامت پورې دا لږه اوساتی دا سترګې به وګي اوګي به یار وخبوګي اور چاته ما سره امدادو کې از خراب ما از خراب شوم د اوله قران منزان غنيچ کم دینو نه غالو ځکه نبی لي سلام فرمایو ليس منا من لم يتغن ځمږ تابعدار نه لې چې ځان په قرآن غنېونه غړې سلام فرماي چې ځمږ نه تابعدارونه دا کس نه لري علم د قرآن ورکی او پیغام نبی هم غنېونه غړې نه چې دې دنیا دار ته پسېږي مال دولت اواغې پر رواني او, او د خدای کتاب چې کم نه نه غفريږي ذک اللہ هوا دا قران خیرن او غواړه ما دا سنا یجمعون چې دی جمع کی مال دولت ختمیږي لیکن علم د قران هغه ختمیږي مال دولت څنګه سوکلټل شي هغهسته او پټول شي په زور د ناغسته شي لیکن علم د قران هغه ستانه سوکا هغهسته او دولت چې څومره خرج کې نو دومره کمیږي او الم چې سومرهغه خرج کوې نه دومرهغس سوا کېږي تجری پهکې کږي الله هوا دا خوآ خیرون غه دی مما دا سنه یجمعه او چې دی جمعه کوي دانه چېقرآن تازده کوو او بسې فې وکړو ا یر ته راوی به بکومه دا ب کار به کېږي نه نه داسې نه که نه ټیک دا یواپیران 40 ویله حفظ وکړل ترابره پیو پیرو کړل بس ختم دی یو پیرو کو بیا کله ځان له نظر کیه کله کاکا نظر کیه او کله رول له کله ترلا جزیا جو, جو ده یو کس به وت ویلی اگر جو باندې پشه کله یو جمعه ته کله بل مخ نه ټیک کړی و داس پکار نړي الیدا قران غور د اسنه چې دی جمع کین د دې وجنه اوا غ ځان له خپل قران پا آوي ما قران پخې خېده کومه مسئله ده چې نهي قران ځان لا پخې نه ځان لا پخې آیا وساله او ولکو نه داغه نيا نه جوړا و نه بيمار ونه جمعه تراغه استاد ته راشوي نيا مې نه جوړل چې سبق وته وای نه وې خدانو مولا راغه استاد راغه کورته <coughs> سورته یې شینی شورو کو سورت یٰسین وای وای نه به فسالجوشه <تصفح> نه سالګې شروع کړی نه هغه یاله کنه نه جو سورت یٰسین تیز کو یٰسین القرآن ھو من کلم نور شروع تیز یې کو الکنه وی شیخې بیا د چا بیا خريمل خلو ته شو یې کنه کلمه تمجید ته شروع کا لا لا لا نه ان اجازه وته شروع وکم نو بیا وته وی ا سورته ياسين ته حضرت ياسين وی میچرای زمابت حضرت ياسين وی ها حوالی نم ولام نو ورت نه هغه شروع کلمه تمجید شروع وکم ویلک انا لك انالا کلمه شادت و ته شروع کاله کن غوړی ساتیوته غوړی او ای سلیمان دروازه پر خطا کړو زستابیسو کمزان لغپل صورتی حسین پا خوامن یو بیا صورتی حسین شورو پا لگیاو لگیاو عبا ملاشو چه ملاشو بل رو رو پتاوتاو چه عبا ملاشو بیخا توپا کراو آغاست او او را کده استاد بزمده سنگ صورتی حسین بی چه آغا توپا کوی ده ولما بلور را کم بخته مکو دا سکی جو زریونی بو چه آغایونو جمعلا غروالو او تخته لردکورا او ولاته راکه دا اول وی سره تا پرېودې وې دا زرايلو وې دا لانجونه مخلاص او خوې پرې د وطن خودمو ائ دا خو <تصفيق> زرايلو وې مخلاص او لنجونه <تصفيق> ازن له سورتي اسين پخاو انده بعدې ځان له قران بخي ازته کې چې دا یو پرې د ا دو پرې ختم د رې پرې ازن ل خپل کار پخي اصل د قران هغه معنا از د کولي فهم د غيز د کولي ازن په ترجمانه پوکولې نچې دا د قرآن درس او ترجمه اغه شروع نو مزه دا آکی الیه هو خیر من ما اجمعون ودا قرآن جمع اغه چې دنیا جمع کوي ودا غینه به تر دي قوله پیغمبره ارا ایتوم خبر راکې ما تا ما دا اغه سو انزل الله چرا لګل د الله لكم تاسو ته من رزقین ذ خوراکنا د رزقنا فجالتم استاذ ګر زول دی منو دا غینه حرام او حلاله باج حرام باج حلال قول پیغمبر الله ای الله اجنلکم حکم کله د تا چتا امعل الله کنف الله تفترون تاسو درو جوړوي و ما ظن الذين دا کسانو يفترون چ جوړي عل الله ک جواب الله بن درو یومل قیامہ فرض قیامت ان الله بشک الله لجو فزل کم خا خوند مهربانه دې عل په خلکو بندې والاک ناکتهه هم لیکن زیاد د دی نه الله شپون شکر نه باې نه د م غیبه د پی غمبر نهزکر کوو چمبیالې هم مسلام علیمی غب نودي وما تکوو انته فيشانې نو په اس حال کې وما تطلو نه بهیانته نهلوته منو د طرف د الله نه وما تطلو او نا بیانیتو یا نا تلاوت کیتو منهو طرف دال لانا من قرآن سیسا ولا تعملون او نا کوئی تاسو من عملین ایسی و عمل الا کننا علیکم مگر یومنگا پتاسو بانی شهودن حاضر استفیزو نفی کلاچو شروع کوئی تاسو پاقی کی اللہی پیغمبرہ قرآن بیانی یا بلی اونی کمل اللہی مونگ پتاسو بانی خبرداریو مونگ تا پتر یا تو بیماری یا صحت تخدی یا خوشاله یا خبائی هر حال کئی اللہی مونگ پتاسو خبرداریو ومای آزو بو او نپتیگی ار رب بکا درستانا ممیس قال زررتین پاندازہ دیوی زریفی لرزی پنما کئی ولا فی السمای او نپاسمان کئی ولا اصغرا او نلو کئی منزال کردینا ولا اکبر او نلوی عمل الافي كتاب مبين مگر پهلم دا الله کې دي الله تعالی غي پتن وز بشارت نیکان خلکو تور کوي الا خبردار ان اولي اللهي بشکا دوستان الله له خوف عليهم نه به خوف دي باندې نه به سيرا پدي باندې ولا هم يحزنون نه به دي غم جنې دا اوليا قران كريم تعریف کوي چې اوليه کرام سوک دي الذین دعاک اسندی امنو چې کنه د الله پېوالې وکانو یتقون او دې یریږي د الله نه دا قران تاریخودو د ولی د دیو د اسم تقریبا 500 تعریفات کړي نحیانو د اسم تعریفات چکین 500 تقریبا کړی دي لکه ټول ناقص او الله د ولي تعریف کوي نه را دا پورا وي راش الله ای د ولي تعریف اور او ل احترام چاته وي الذين دعاك سان دي امنو چې د الله په یوه والی باندې یقین کړه دي او یتقون او دې یری کې د الله نه ود الله نه یری کوي او اعتماد د الله په ذات ديته وي ولي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه بتول غیب کم اغوی الکرامات واستقامت فی الدین کرامات چه دا استقامت او په دین باندې ری الکرامات واستقامت فی الدین ود دا دین مانکلک یذلی مضبوطی دلی, دلی دیتوی کرامت ا کرامت وی عزت تا نع عزت په سرازی اغه په توحید او سنت رازی اغه د الله په کتاب باندې رازی ذكر الله الذين آمنوا و كانوا يتقون دا أوليه كرامو آسوق دي چه دا الله پا يوالي باندره يقين کرده و كانوا يتقون آده يريكي دا المجدد الفساني دحمت الله پخف المكتوبات كم أغوي الكرامتو استقامتو في الدين كرامتو دا پا دين باندره دا پدین باندې کلکواله دې ال کراماتو انداس شهرې کرامت و عزت تا الایو بندلا عزت چ کم دینې ورک او ا عزت هغه بقیہ د قران او د سنت نه و بل سره نه میلوي اپ دولت نه نه پوخیارتیا باندې نه ری په بل سره باندې نه ری دارنګ کشفو کشفې خبر خبره اچول الله چا ته زړ کې ورواچوي د نیک عمل کول الله توفیق کوله ورکرک دا چې کاابې ته چغ ته غب ثابت شو اوته د غ به خبر چې کمنی معلومات شو او کاشا بانډې مسله د ثابتېږ نه چ ک نه کاشا پیو دل لګې دی نهې خو دومره خبره را چې نیکان خلک ک نه الله هغې تړ کې او نیک کار طرف تا چکم دن روح جان شی آقا طرف تا فاقی باندی زی بیا <تصفح> پا دی وجو باندی نا اللہ وی لهم البشرہ ددیر پار خوش آلی دی فی الحیات دنیا پجن دنیا کی وفی الاخرہ و پاخرت کی ونجزیهم فی الاخرہ دنیا کی ورل خوش آلی دی و آخرت کی بور لورکو ونجزیهم فی الاخرہ او بدلی بولا آخرت کی منگوارکو دنیا کې خوشالله اغسری سري د سرې ح میمسی درشم سرشته مسیپاره شتهګولله نه الته کې وي دییر شته ان الله ځ نه قالو ر الله ثمتهقام اوته تا نزلو حمل مله اقتو اللهتهخافو والته ځنو واب شروبلجن نهلتې ای آګه کسانو سانو چغیوی دنیا کې زمنګه پالونکو یو ولاده بیا مضبوطی په دغه مسئله باندې ناراضی دی تا فرشتې د پاره تشلې او تر وی او مغم جن کېږي ازر والے پاک جنت باندي چې تاسو لري وعده دنیا کې کول شو الله ایله هم البشرا دنیا الحیات الدنیا د دې لپاره خوشاله دی په جن دنیا کې او فی الاخرہ او په آخرت کې دارنګ به شرا اقظیری یعنی خوبونه چې نبی اسلام فرمایي حیا او سعادت قا دغارشتنی خوبونه دی یارا هر رجل اوترا لهو چې دغه بنده پخپلوینی یا ولا بل سوکونی نیکنی خوبونه ادم شپږ سره یې ته نو الله وې دیره پار خوشاله وزیری او دنیا کیا او پاخرت کی؟ لا تبديله نشتهې برېدل لقلمات الله وادو د الله لره ځکه دا هولهفاوز ظیم کام بلوره بیاته سری واللهیا زون کا او غمجن د نه کې تا قالو هم بهنااردي تاهې ونادي غمجن نه کيغناه نوغ نه د صورتته په دو میت کې تې ر پیغمبر ته ویلو قال الکافرون ان ها ذا لساهر مبین او اے کافرانو بشکره دا, خام کا دا پیغمبر خامخاجاتو ګردی دی دغه ساحر دی دغه جادو ګردی ندی چې الله وای ولا یحزنک قولهم او تار غم جنن کی و ناره دی چې دغه ویل دی چې دا پیغمبر جادو ګردی ولی انله زته بشکې زتول <سؤال> للله خاصل <سؤال> الله لردې جمعیا ټولواټولې زتونونه اغا الله سره دي هو سمی اوله علیم دغه الله اوریدون کېد پول د پارسدي بیا دا ورتهید الله خبردارار ان لله ب شقا د الله پهقبز من عاسوکو في سماواې چې پاس مع نه کېدي ومن آاسوکوفل دی چې په و معیتته ب الله زینه۔ او دڅطبدار کې آ کسان ما د کې استفاام يدي نوما وما یت به اوله او دڅ تادار کې اوکسسان یا دنا چې د را بلي مندون الله سوادار لا د سکه ب چاتهه مدد شوي نو شوه کاه دارانو لرا خقام ادگارن نابلی اولیاء کرام جنات فرشتہ رابلی خدا غرابلی یا ما دے جے کہ نافیرے و ما یتبعو الذین ا عبد دارن کہ اکسان شیان د اسس دے اچہ دے اچہ یدعو الذین اکسان يدعونا جرا مددكي من دون الله سيواد الله ناشوركا مددگاران ودغم مددگاران لاوك كاغا عليا دي وكي جنات دي او كاغا فرشت دي اغيرا مددكي اي يتبعونا دي تابدارنا كي إلا زننا مگر دا وهم وهم وهم پسيروان دي وإنهم نريده إلا يخرسون مگر اتكاليان با دليل عقليه والذي الله ذاتي جال لكم الليلة چه گردول استاذ پارشپال تسكنو فيه در دير پاچه رامو كه پاقه كه و النهارا اورز و مفسرارو خانا اورز روخان را چه تاسو ان كه اغرزي انا في ذالكا بشك پدي دلالو كه لآيات لا خام خانشانه دي لقوم يسمعون دا پا دا قوم چغي يوري قران یا اوري داللا دلال وز بیا دي زك داور توحيدا اوراد کې په شفات قاهري په دیم ځلبان دي قالوا واید اتخذ الله ولدا ما خلق په شاند اولاد سبحانه او اول جواب پاز ذات الله د شریکانو نه الله سرای صدران او څوک نشته ری وی دیم جواب هو الله غنی او زکه الله به پروارې چاته ضرورت نشته او سوره اخلاص کې براشي الله سمد الابه پروا دد نایبانو دجمی الله هو الغنیو دغلابه پروا دد نایبانو لهو دغه الله لالا درم جواب ما غسف السماواتی چه پاسمان کی دی و ما فل ارض اوه چه پس ما کری سلورم جواب ان عندکم نشتر تا سرا من سلطانل سو قسم دلیل به هازه په دیش تاسو داو باندې بنزم جواب اتقولون بلک وای تاسو عل الله فالابن ما آسو لا تالمون چې تاسې پېنه پويږئ او د ځان دروغ جوړوي او دای سره کړي دروغ چې تاسې پېنه پويږئ قول وای پیغمبر ان الذين بشکا کسان يفترون چې جوړي عل الليل کذبا فالابن درو لا يفلحون چې ربه کامیاب نشي متاون سکدا فی دنیا په دنیا کې ثم بیا منږته ممررج هم واپ سردیره ثممه نوځې العذاب عذا به شدین بیاابسه کو سخت ب پسو په کانو کاو یک چې دی انکار کو کوو ترد زای پورې د صورتت او نه څختم شو او د دی ځای دوی میسا د صورت او او په دی کېدللی ل نقلی د انبیې مسلام نه په اسبات د توید او پرت د شبانې. ندالم بنی واقعا د نوح عليه السلام بیاني په دې مسئله باندې اوطلع عليهم بيانو دي تا نه باندې او واقد نوح عليه السلام عادت تخويف الدنياوي مده یره د عذاب د دنیا ورکی او ای قوم د نوح عليه السلام ته چې د نوح عليه السلام تا نه کړي الله یې انجام وسه اس قال لقومه وکم واقع چوي قوم فلتا يا قومي اي جما قومه ان کان کا برا کچر گران وی علیکم پتا سو باندي مقامی ادری د زما ک زما ادری د پتا سو باندي گران وی و تذکی او نسیت زما ب آیات الله پیتون دل ل باندي مقامی کچر زمی شلچی نبیه مانادجه ک اوس ایدل ان کان کا برا کچر وی گران علیکم پتا سو باندي مقامی او د زما دلته کې چې ما باې بد ګونونه دلته چې دی راته دلته کیا بعد د خبر را ته کوي یا مقامی چېفتتن سری څنګه چې دی نه بیا معه دیزی کې او درېدل یې بیان ان کا نه کا بوره کا چریوي ګران آ ای کوم په تاسوبانډې مقامی بیان زما او درید د سې او درید نه یې بیان زما. و تذکیری او نسیت زمان بی آیات اللہی پا دلیلو الله باندې باندهی الله پس خاص فالالہ باندهی توکل تو مازان سپارل دهی فعجمعو پس جمع که کوم خپل رائی و شرکاکم او رو بلی او خپل مردگاران خپل جت چا ام لا تول استاسو اگر او رائی خپل پیش کې امشوریو که زمان بارکسو فیصله کهوه ثم لا يكن بعد نشي امركم رئيس تاسو عليكم بتاسبان غمتن پٹ ماتے وراوے ثم گجو بیا فیصلو وراوے لیہ یماتا زرون اماتا مولتو مرکوی داسداغه دوینہ جو کم دینہ تیرو یو کلم واحدن قامن علت عشان على دمی یو کستے حکومت ایسی پوینہ بانے تا گرے چوینہ دا چې یوي په چکلا کې مضبوطی نو خلک تننسني جوړول او ککپارې غنی او چپا کې بہادر شجاعت نای اسلورتیا پکې نای نه لکه رقلوې چې کمنه په مخه والی نا یو کاشته ولاله ورت فاین تاواله تهم پس کچره مخاله او تاسو فما اسالتکم پس نه غوانستاس نه من اجرن سکسم مزدوری کردې د و جن ناراضه چي بس غالي استغفر الله اعن اجریان د مزدوری زما الا علی الله مگر په والله باندې الله با مال اجر راکای ځکه مدارک دی ای دلاندی او فيه دلیل ان الاجرۃ علی تعلیم و روایت الحديث لا يجوزو ها تعلیم د قران د حدیث باندې لا يجوزو جیزن دی خزرستو با احاديث انور فعلم ده قران خود نه باندې جسکڑی آ قران باندې ایسو کئل ندی چې قران اگر زریعه آمدن گرزولی واو امرتو ا هو حکم شید ما تا ان اكونا چیم بزو من المسلمین د تابعدارونه فکذبوه نو دراجنه ک هغه فن جن او نخلاص ک من اغا ومن اسو کو ما او چا سرو فلکی پکشته کی, کی جعلناهم اوکرزو المنگا غی خلائفا پاتشوی و اغرقنا اللذین اغرقنا منگا کسان کذبو چا در جنکول بی آیتنا دلیل زمان رتوحید یا موجزی زمان فانزر پسوک ورعا کی فکانا سرنگ شو آقبت المنزرین انجام دیرول شو علی انجام اس شو ثم باسنا بیارو لگ منگا من بادهی رسداغنا رسولن پیغمبران الى قوم امقوم اخبرتا فجاؤم پسرالتا بالبیناتی پخکر دلیلو فما کانو پسنو دی لی امینو چیکی نکلوی بما پاس بانری کذبو جدید رو جنکولا به اغی دلیل را من قبل مخکر دینا کذالک دارنگی یا لذالک د دی وجه انکار د وجنا ندباو مهر لگو منگا علا قلوب الموتدین پژنه کو زیاتې کوونکو باندې الیسو چې مسلسله انکار کوي پذرولا مهر جباریت لګو ثم بعثنا بل واقعات دیما په تخفيف دونیوی د موسی علی السلام د قوم ثم بعثنا بیا راولې کومنګا مين بعدهم رستردین موسی علی السلام هر ان سلام ال فرعون فرعون ته او ملائکه اوردل دا غتا بیااتن ا په نشانو خپلو باستغفرو پس دې مخواړه او وکانو اقامه مجرمين او يقو مجرمان فلما فسركلا جاءهم الحق جلاء دي ته حق من عندنا طرفه موږ نه قالو انو دي ان ها ذا بيشكه دا پیغمبر لسحر مبين خامخاجا د ګردخ کارا يا آسی جهه کړه انها سحر بشكدا مساله لسحر مبين هم حاجه د ذکر قال موسى او موسى السلام اتقولون ايتاسوا للحق فبارد حق لما جاءكم اركله چره تاسو ته ا سحرن هازه چا د جادو وی وتاس الى جادو او كجادو وی ولا يف له ساحرون او نکم يبي کی جادو ګران وجادوا دجادو ګورونه کامی ابيغي قالو دې اجېتنا ايتمن ترغ لې تلفتنا چواله منگا اما د اغم سلينا اما د اغسنا وجنا چې مندل دې منګاله پاغي باندې ابا انا مشران خپل وتكون اوشي لكم الكبري او استازو د پار مشري استازو د وړل لا مشري فل ارض پدمک کي خخا استمع شیر مطلب دې تاسو د્વાل دوره زور ځکه لګوي چې مشری غواړي نانا ومانه انه اني مونږه له کومه په خبره 17 دوالو به مؤمنین یقین کونکي وقاله فرعون او فرعون ایتوني راولماتا بكل ساحر عليم هر جادوګر پيا فلما پسركلا جاء سهرتو چې را جادوګران قَالَ لَهُمْ اوی دیتا موسى سلام اللہ علیہ السلام القو اغرزوی القو اغرزوی انتم والقون چه تاسو غرزون ان کیه سقو اغرزوی سقو اے سپر اگران دستاسو فَلَمَّا پَسَرْ قَلَا القو چه اغرزو لغی قَالَ موسى وی موسى صلی اللہ علیہ السلام مَا جیتوم آغا چرات لوگ تاسو بھی سیحرو آغا خود جا دورے مودا خود جا دورے سيب تلو زر چې برباد بکې دي لرا ان الله بشکا الله لا یصلحو ندرستې عمل المفسدين کار دم امصید فساد کوونکو واس کی من ادم مفسدين الله ناکامي وي ويحق الحق ويحق الله الحق او مزبتی الله حق به کلماتې په وادو سره ولو کر هل مجرمون اگر چې ناراضه مجرمان دا دینا او مضبوطیږي اگر که دشمن گی او هغه غوسكيږي او هغه سودي فما امنا فسييقن قال موسى په خبر د موسى عليه السلام الا ذریتون مگر یو څو کسان او من قوبه د قوم دغنه ذریه اولاد از ذریه قوم تمیلش الا ذریتون مگر یو کسانو من قوبه د قوم دغنه زکه قوم من قومه ورپسې راول دا زوریتته د قوم نه دیله کاافین سره د یاری من فرونه د فرون نه وملم او د ډلی د او مله یم او جمع راله ځکه فرون سره ډیر خلکو یا میم او فر دنه آیا او دې قوم د دینا. کی بواچی دی نه یفتې نه هم چې فتن نه کې واچی دي تلیف کې به ورځې دي نه فر نه او به ش فانلهین خا مخه زیاتی کوون کوو فل عرضې پهلما کې ان نه به ش دیله من مسلفینخوا مخاره زیاتی کو کو دکه زیاتی کوو دا بنی اسرائیل مساالله سلام قوم چ کومو د هغینه به مععلم غذب کوو هغیوانې به خت کوو او زلم زیاتې به او سر داام کوو چې وقال موسا اوی موسا علی السلام یا قوم ازما قوما ان کنتم کچره تاسو آمنتم یقین کون کی باللہ فیو اللہ بانده فالیه پس پدی الله بانده توکلو زان سپارے ان کنتم مسلمین کچره تاسو تابدار کستاس اعتماد پالاوی زان پوست پارے او پریزو د فرعون او دا د ظلم و بربریت ایس پروا مسار فَقَالُوا پَسویے علی اللائی خاص فلا با بندی توکلنا من گزان سپار لے دے ربنا ایرب ز منگا لا تجالنا مگر ز منگا فتنت امتحان لقام الظالمین د پانہ ظالمانو دا اسل دار دربار کیو کو او بچ کی منگا بر رحمتک اپ خپل من القوم الکافرین د قوم کافرانو ده اونے چوان جنا به حرمت موسی بچ گمنگا پرمتا د موسی علیہ السلام یاد هارون السلام او یاد بل یاد بل سم مطلب زوات فاضله و مخکنموتو کم نو دادی اومت کی مصیبت خلقو کردو دا زوات فاضلره دا زوات اوی سمو سره نه یی چتر دو درت الماسخین کتاب بره والی او یا بچتا چ کم نه نو نو تعالب المؤمنین بر حوالی التذکرۃ الوازیعین وا حوالی اګه نه بدلیل پیش کې ودا په دا باندې کې دا مسله د عقیدې ده اودا په قران باندې حل کړ لا زواد فاضلشته اکلوی ته پیلشته تو پیل خوشتر بل خلک ژوند دی, دی. ته <تصفح> پیل خو نوم دی <تصفح> بل خلک دی مونږه وای ته پیلشته هغوی ا په لانی په ته پیل او د لانی په خاطر قادر ماتره په سره وینه کمل کول غاړي عقیده صحیح او بدعت او رد او شرکيات او رد نه تو پیلته زروشته ده نه چې کم نه پیلته زروشته ده ته پاسه دی او زکر يو ناجننا او بچ کې مونږه به رحمت کا پر رحم پر سرا منل قوم الكافرين لو قوم کافرنا واو هینا او آوحی وحي کمن ال موسا موسى عليه السلام تا واخي هي ان طب چې تعار کې لقوم کومه دپار دقوم خپل بصره په خار کې بتن ماتونه ماتونه ب نهرا ماتونه اوجهلو او ګای بقوم ماتونه خپل قله ط په دقبی طر ته او ګای واقعې م ته درست کومون بتن د جمعه اوولله او قبلبلی چې کم واحد راړه ځکه چې قبله یو جماعتنا غنی او قبلہ یہودا د دې وجنه قبلتہ نې وروړو او وجه علو او ګرځوی بو کوم جماعتن طرف د قبلې یا قبلتان مصدر دې نماز دره تسنیه او جمع غی کی ناراضی ذکرې قبلتان په طرف د قبلې واقیم الصلاۃ درس کوي مونږ او بشیر المؤمنین اذر ورقام وبنانوتا وقاله موسی اوئی موسیٰ علیہ السلام ربنا اے رب د دا موسیٰ علیہ السلام نحض روز وزیدو اور دیر کا پشو چی بار بار بیان دے دعوت تے و بیان نمونوی اوزما دا قوم سر زیادیم کی سره سر کوي کی مداللہ دربار کې نحض دا افسوس سوال چکم دی لکن نحض اغمخواری اغخکارت وقال موسیٰ اوئی موسیٰ علیہ السلام ربنا اے رب زمانگا انکا بے شکتو اتتاور کڑے تا فراونا فراونتا و ملہو دل دا غتا زینت تنخایز مال او دولت ور کڑے دی و اموالن او مالنا فل حیات الدنیا پجن دنیا کی اور ابانا اے رب ز منگا لیزل لو دیره پارچ واڑے خلق ان سبیل کعد دینستانا الله دیله دول مال ور کڑے لے الیزل لو کی دیزے کی لام دا پار دا دیره د پاره د عاقبت د نتیجې سم مطلب ليزلو عاقبت به دایي چې خلک بواړي ان سبیل کې د دین ستانه الله ستاره دین نه خلک بواړي یاد علامه دي کې لام تغلیلیه رې سمه نه لام د پار د حالت موسی عليه السلام وي الله مانه ما چې تاوله مال ورکل دي زینت تهوله ورکل دي دولت ته ورکل دي خو الله ستاده لار نه خلک واړي اقبد دی الا استاد دین نے بخلق واڑے لی زلو اے ربا لی زلو د تیر پار چ خلق واڑے ان سمے لیک عادت دینستان او یاد تا دے چ دی د پار دے تعجب دے سمعت لا موسی علیہ السلام و ربنا اے رب زمنگا لی زلو علی زلو اے خلق باڑے دے مال دولت سرا استاد دین ہرانティア کی مثال اسلام یا اللہ تاول مال ور کڑے دے نہ آیا ولدی بخلق پدی بان ہئی اڑی ستار دین و اللہ خلق پدی اڑی او یا لام دعائیہ دےجے کی لام دعائیہ سمانا اور ابانہ رب زمنگا لی زل لو اوہ درے خلق ان سبیل کا ددنستانا اللہ وادڑی دا بدبخت اس دي دی بدوی او کرا د بللا کې دبد بختتر نهروړي مساال سلام ما الله ړ سپیردي دوره ده سبي لقا د د انستان ولانا از منګ مساله وا خلاق راول پهمال ندي بډې اووج د د سخت راولې عله قولووب پهزوندي فلا و چې مانله حتى ترد پورې راول عذابل عليم چوی نه صاحب درناک هغه دعا د موسی السلام هغه قبول شي او دا غیظ نو الله مس کړو او الله پیسې مال دولتو او هغه تبو بربادي زکوی دومر امر ابن عبد العزيز رحمت الله علی زمانه کوي یو تیله راوتو او پاره کی پیسې اوه ګټی شي وي د موسی السلام چې کم نه هغه بد چې هغه زمانه د فرعون دا قزمانه پیسے اغ پکراوت وی علاوی موسی علیہ السلام دل غم جن دے فلا ایمنو حتا يروا العذاب الی قال وی الا قد جبت وتاثر قبل اشیدہ دعوتكما سوال استاسر دوالو فاستقیم نکلک ش مضبوط ش ولات تبعنی امسی سبیل اللذین فلارد کسانو لا علم من جنبو یگی کلکشه کلکشه واخ لا پاتره امتحان لا پاتره وا جاوزنا ا او اورست منگاوی بنی اسرائیل بهارا بنی اسرائیل په دریا باندې فعد باهم پس دی پسیشو فرانا فران وجنود او لخر دغه بګین دوی د زدنا او عدوا او د وجر دشمنین حتا تردیف وری اذا ادرک هول غرقو کلچرا ګیر کاغل رچپی قالوا وی فرعون آمنت ما یقین کړل دی انو شانداده لا اله الاه چې نشتره بل غبیم دات کوون که الا الذی سوا دا غزاتنا آمنت به چې یقین کړل دی په باندې بنو اسرائیل بنو اسرائیل اسرائيل وانا اعظم من المسلمین د دا تابع دارونما پیرو نه زمن د تابع مامي مان راولده فرشته وتوه آل آنه آي عوث مان راولده و قد اسوه تاون اقنان تخلافه نافرمان و قبل و مخير و کن تاوه من المفسدين دا فسادیانونا ولو فسادیوه تا او دا قرآن دا اغا اغا چه چه کم ده نخل کل ده خا و دا فرعان دا ده چه غباركه او یا طریقی رد آغا او یا دا ساندی ویلو اغیی دن تا نقل کلی او یا ساندی او اغا دی کی جوڑی گی خو آلوی لی ببر دی کن حتا ترد وی پوری ایزا ادرا کهو لگارا کو کلچرا گیر کاغل چپی نو قالوی فیران آ من ما یقین کل دی بلچانک وره طول دنیا نره کل ما کل دی ا دا قالو یو هغه امانتو مایقن کړی دی حضرت شیخ القران مولانا حافظ ولسیست په درس کو کلی یې مشران درس کې بناستو وقت به یې ولا دی وبخټولو انو جو داز بچراغ نه هغه ودا او ودا همدون لري فرعون چې کمن دمر راخ کړی دی چې غیوالې دی نا یو مشران سچ هغه دا وي چې داس چې غیوالې دی ما ایمان آورل دی اما شریف کوټینګ زکا ا کوم دا ساده خلک یوره غوړنګ چې برابر دي کی تا مصالح اسلام سره ټانټی جوړي قال او یا امنتو مایقین کړه دی ان او شان دا دی لا اله الا چنشتری بل مددگار الا الذی مگر آزاد ته امنت چې یقین کړه دی به پاغه باندې بنو اسرائيل بنی اسرائیل او اعوذ من المسلمین زام د تابع و ما وای مفسرین لیکي دلا د دینه مخه جبرئیل امین په شکل د بند راغلو و ته وی ګوره چې بادشاہ رول کې خپل غلام لوي کې او ډیر را خیالو ساتي او بیا غلام خبر نه مونې د بادشاہ نه دل سوز نه پکارده و یې ردل خو بو کې سر کته کول پکارده دلغه غوپه پکارده په اوبو نا غاده ځخې ته واغستم ا بیا غار کېدو نا غې ورته وقوله اندا تا پیسې لکړو ستا مالک الله او ستا تربيته Tale mal da dawlati dar ko tarbiyati sta ko til wekeli aw baghi da Allah hukam da khul malik de unman tale gub او kar pa de wujbani a tarmizi riwayat naqal kade re د چې دا اچک هيواله نه جو فرشتې رااله په خلې کې ولا خټه وردن نه کړل په مورې کې ولا خلاص خټه کې خو ده چې وازه نه کې مورې فرشتې وته ال انا آیاوسی مان ناوړې وقدا سیتاو یقن انت خلافی مخردینا وکنت ویته من المصدی د فساد یانو نا وتلوی فسادی وی د بنګ وختله په کوم خباندوی خفتوش خباندوی فالیام پس ننوزی نرنجی که غرزو منگتا بچکو منگتا بی بدنی کا بدنستا نرنجی که یعنی نلقی که منگستا بدن غرزو لیتکونا ده دیر پاچ شیطالی من ده تارده چه خلفکا چه روستستان دی آیا یو نشانا <تصفح> تا <تصفح> منگ چه بدنو منګ ورزو بارتم د دیره پارا چې د بنی اسرایل یقین راشي چې او فرقون غرق شو 60 وړش ځکه هغه سره ډر پخون ته یری دون کو کچره راوت نه بدن نه بیا به چې تغپه والره اثر به اخیری دوختی نه بیا موږ به سره روزي ان الله و انا فال یامن نرزین نجیک ورزو منګه بدنستا بی بدنکا بدنستا لی تکونا دا دیر پاچشی تولی من دا پا دا چا خلفکا چی رستستان دی آیا یو نشانا تو د خواب دا, دا پارا د خلکو نشانا باو گرزی نوی یرا فیرعون چا کمدنی بیانری غرق شوی از دا قرآن آل فیرعون ویلی کنا و اغرق نا آل فیرعون غرک من گا آل فیرعون و وی آلی ویل د فرون د ویل او بیا د هغې دپار د نه یو قدم ده دا ده نهیان لکه داوي چې کله مضاف او مزاف ایلی هغې ته یو جمله هغ کې متوجی شي په غې کې به بیا نه د مزافون اللی پاتتو کېږي د ماف باغستی شي لکه مثال دا سریجا انه غلام و ما تراغی نسوکراغی غلام و زیدین دا زید غلام راغی غلام دا زید سوکنی شویلی غلام و زیدین غلامو مضابطه و زیدین مضافنیلی ری و دا مضافنیلی مانا فاتشو روستو شو آده مضافقه واغستشو نده کسی دیزه کی ویده ها من آل فراون نو المضاف ته فرعون چې کومونه مضافونه لیدي نو ویژه کدن <تصفح> دی تی نه اوته اوه نه خبر ادا سینره دا قرآن نه لیکتلې قرآن تا ویني لیکتلې په دیو ژبانه او سورته بني اسرائيل کې براشي چالت الله وی غار کمنغا فرعون او اعسف چې هغه سره او فرعمل غرتیا کې هغه سره سوكون علی من غرقو سورته بني اسرائيل او پنلسم سی پارا یو سل دریم ایت کی وئی فرعون منګه غرق کړه دے پادشه نه دے نا اچ هغه یې پادشه بړي فرعد من الارض فاقرقناه و من معه جميعا فاقرقناه غرق من آغا او سوجا غسرو جميعا ټول علی فرعون هم غرق کړه دی او عالم ولې تابعدار هم وجبان دی لا لي فليوما ننوزين ونجيكا ورزو منك تاب بدن كاين لتكون دهر پرجشه لمن ده پرده چا خلفكا چا رسطستان ده آیا نشانا اواغ دو فقيرا دو فقيرا, فقيرا كي سيوا فقيرا, فقيرا و, و اناغا داسه وچ بيا فقيرا رولا گدنو برسوك بيلي د غې سره لا نه پخیر ته اچله جوړو خاون ته راځکن نه چې لړ شودي دریاب کې به اوبلل او لامبو ګرممی ده اصله به یخشي اوخوا لړلو نه دغه تهشاابتته نوغ جامې و لامبل او غبل دی پخیر وړی دل کی کته دلته ککیې نهزه مخکې ورټوب کوم زبه غ په مخکې وا نه جو لیا بهته داې نالطا بلغه راته وتدغه ولالو <coughs> ناغان اخدان وتو ولالو نه یی دی جو په والدین یوبس دوبه شو الله راته کې جوه ته بلغه راته سره ولالو نه په کېر دل تنه استه نه استه چې وسبروځ وسبروځ هغهریب د کسې په جړانګو لا واپس کوړت راغی اد لاس نه چې کم دینو شد لاله <coughs> ده بیا ګرځیدبه غریب خیر غوښتوم ته دبل جاي کې بیا ډیرو کې یو ځای شي ویری ځکه اخم عادت و د خیر نام ګرځېده بیا ا حضرت کال ابا کېډو بشو نه چالت ولما خل ورلند یو ته یادان شه لاس ورته دی واه دم ته یری په نر بچې سم رساندو ا ډو کال کالابا انکلی ډېری ویا کال ابا کېډو بشې په ډېرو کې وتی تاسو سم ور سم نو دې ځکه بني سرل تعالی خو چو تاسو یریږه ما خیر دی اگر ډوب شې دې خرو بوزي بدن ولا من غراو غردو چې تاسو یریږه ما درفو کې یریږه ما انداره پروته او کو دې لکه د بیا څخه پښان فال یومنا نجیک ببدنک لتا کون لمن خلفک آیا و انک سیرمن الناس بشکړه د خلک نه ان آیات نه دایتون زمنګ نه د حکم زمنګ نه لغافلون قامخان اخبار دي ولقد بو انا ايقنا نزوركم من غاب بني اسرائيل تام بو صادقين زي خيستا ورزقناهم اخر عقلكم دي تامنت ويبات اذا قوسدننا فمختلفوا فشي اختلافنا حتى تردي بوري جاءهم العلم جلال ان ربك بشكرست يقضي فيسلبو كي بينهم من دي پر جو قیامت باندې فیما پاسکی کانو چودی فیه پای کی یختلفون اختلاف کوون کی خطاب پمات دیجه دی کی فاین کونتا دک پیغمبر شک نه کی فاین کونتا کچری تا کچر فی شک کن مما دا کتام نہ انزلنا چ مغلل دی الیک تا تا فسأل الذین پس تپوش ک دا کسانون یقرون الکتاب اچ لستر کتاب من قبل کامخستانه جاء يا قوم سلام واقرو كتابونه کو د دې کړه دا رښتیا ده و کنه لقد جاءك الحق يقينا ورغلت هذا حق من ربك طرف درستانه فلا تكونن پسمکه متا من الممتريين نشك وونکو نه ولا تكونن امکه متا من الذين اداك سانون غذب چې نسبت د دروغ کې په الله کتاب دا الله فَدَكُونَ قَشِوَتٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ دَاوَانِيَانُونَ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَان حَقَّت عَلَيْهِمْ جَزَاءُ الْتَابِ دِبانَوِينَ كَلِمَاتُ رَبِّكَ آوَيْنَا يَنَوَادَا دَرَبِسْتَا لَا يُؤْمِنُونَ جَدِيقَ إِنَّكَ أَذَلِ بَتْبَخْتَرِي إِيمَانَ نَرُوڑ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ هر کسم نشانا حتی تردی پوری یر اول عذاب العلیم چو بین عذاب درناک او دلو جواب حضب دی ولو جا ادم اگر کی راشدی تنشانی نبیام دی ایمان نروڑی هر کسم نشانا ور تراشی دا لای امنون دا دا غصر لگی ولو جا کچر راشدی تا کل آیتن هر کسم نشانا لای امنون دی ایمان نروڑی کلا براوڑی حتای رول عذاب العلیم ترده پوری چووینی عذاب درنک بیا خو سکی گینا فلاولا کاند واقع دن یونس علیہ السلام پا ترغیبه لیل ایمان و فلاولا کاند پس ولنوا قریتون یو خاریا آمارد چیقین کلوی یادی زیرکی فلاولا پمانا ده اللہ یعنی ولنوا ولنوا یو خاریا چې ایمان دا ولوی فنفاها فیده بور کرو وغیتا ایمانوها ایمان دا غیلہ قوم یونسو مگر قوم دا یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام قوم لما آمنو حر کل چی خینو کو کشفنا نلللک منگانهم دا دینا عذاب الخزی عذاب درسوئے عذاب درسوئے فی الحیات دنیا پا جون دنیا او فاید او حکم غدی تا الہین تر وخته مقرره پوری سمت لبینو صلی الله علیه و سلم نه یو دغه کی وی چې مودیه اف یو یو د نظریه را چې نه صلی الله و پورا کار نو کړي تبلیغ رسولی انه تقازا دغه داو را غی لذاب ور نه کړی نه ځکه عذاب دغه نی واپس شو حالان انبیا علیهم السلام او مساله رسول د علی دین رسولو في سورة الأحزاب آياته من أغير آدوله الذين يبلغون رسالة الله دا انبئاء كسان دي رسول دي پيغامات د الله ودى الله پيغامات دي رسول دي دا غير سون كيو نا غير تبلغ كي سكامين در كد دا زاور دينه ولی واپس شو دا غير جواب داده امن جرور تباري اغوي دا د يونس علی السلام دا قم خصوصيت تي دا خصوصيته دا د غری د ستراب په دوی چې دا غین ازه واپس شو وم د چې دا په یونس علی السلام او قوم ته مساله بیان کړه هغه نه منله نه په خپل اجتهاد سره هغه ته و چې تاسو باندې بده الله عذاب رازی درې ورځې بعد او ځدل نه لړم نه دا تل داغه یعنی الله وتعکم نو تړي او اغلل مخواندي هرې پرې خو او هغه دین معلومه کوي او قوم مثلا د مانه پغی د الله عذاب راغله دي د دیو جنغه دانه کو کله چې هغه له دروستي له شی پغی عذاب را نغی نوینه صلی الله او بیا واپس راتنه واپ الله له کیشته خبر او هغه کیناست بیا می ترکو وروست صورتونو کې براش نوینه صلی الله قوم باندې عذاب را نغی نویو دا چې دا د قوم اوسیت دي دنداره چې دی په دا عذاب کې لا مطلع شي نو نه سمجه دا عبد الله بن مسعود رضی روایت دی دی عذاب کې لا مطلع شي نو او دریم دا ده چې نشانه راغلې وي نشانه د عذاب کاره شي خودي پس چوانډي توبه ویستره ځکه د الله عذاب ودینه واپس شو زا اللہ ایمانوها اللہ ان ذا د جلالوي فنفاه ایمانو ها الا قوم یونس ها قوم د ine salem ته فایده ورکړو او دا داغي چې کوم خصوصیاتونه <تصفح> په دې وجبان دي او یا دا دی چې شعبد القدر رحمت الله علیه موزه القران کې ویل لري چې ردی عذاب الله وعده نه وکړي ځکه نه الان رالی را لې واپس شي چې ردی عذاب وعده نه وشوي دي سره لما آمنو فكل شي من در او کشفنا لره تمنګا انم دينا عذاب والخزي عذاب در سوای فی الحیات دنیا په جن دنیا کې وامتن اا فائد ورکمن دیتا الہین تر وخت مقرره وری ولو شع ربک کچره زاو طرف استعلامنا ہم حیقن مکلو منا چا فل ارضی چې پزما کړي کُلم جمیع اټول پيوزي افعن تایتو تکرہ الناسہ مجبورای ته خلق حتا مجبورای خلق ایمان تا حتا تر دې پوری یکونو مؤمنین جشد مؤمنان لمجبرول اقنشتری ا مجبرول په دین کې نشټری یا افا انتا آیتو تکرهن ناسا بدگانی خلق یا مجبور خلق حتی تر پوری یکونو مؤمنین چی شدی مؤمنان و ما کانو ننفسین آن رشان دیسیو نفس انتو امینا چی ایمان نوڑی اللہ بی اذن اللہ مگر پو کم دا اللہ و دا خدا اللہ الله اللہ چاته چاہتا ورکی و یجعل الرئیسہ اگرزی گندگی ینی شرک على الذين پاکسانو پوری لا يعلقلون چن پویگی قول پیغمبر انظرو اگوری ماذا في السماوات سمر نشانه دی پاسمانو نکی والعرض اپدما کی لالر قدرت وما تغن ال آیاتو آنش کمولی نشانه و النظرو او یرون کو ان قومن دا قومن لا يمنون چغیق نرکلی واقعی بده سازاب کم په انتظار نه کېد الله عام مثلله ای عمل مگر پهشان دوا کاتو دا کسان او خلو چې تیر شويدي من قابل هم مکه دی نه خوله پې غمبراه فته زیرو په انتظار کوينی بهشکظامه کوم تا سره من منتظرين انتظار کوون ان کونیماسممنو نجی بیا بچکو منګه اورو سنا پې غمبران خپل واللهنه او آ کسان آمنو چېقینی کوړ دی کذا لکهه دارنگه حقن ثابت علی نا موږ باندې نن جل مومنین نجات مومنانو هر قرن هر زمانه کې هر دور کې الله دې حق پروستو زمادات کوم اول پیغمبره صورت ختميږي نو اصل مسله توحید اوه غبيه شروع کړي اول پیغمبر یا ایوهنا ای خلکو ان کنتم کچره تاسو فی شککین کې من دین ردن زمانہ فلا عبد الذین فز عبادت کوم دا کسانو تاب ودونه چې تاسو کو کوئ دون الله سوا د الله نه ولیکن اعبد الله الذي لیکن زه عبادت کوم دا غزاتو ته توفاکم چې سونو اخلس تاسو نه او امرته او حکم شوه د ماتا ان اكون چې بعضه من المؤمنین دتاب درونه اعدده حکم مرات شوه دی وان اوردی حکم راتم شوه اقیم چې مضبوط کاوه ځه حق ازان خپل لدینی حنیفه د عهدن او جغه مضبوط دی ولاتکوننا امکه غتا منل مشرکین نشیر كون کنا او مضبوطیا په دین باندې سره د سوره الانعام اخریه ایتونو کو ګوره الته کې وای چې په دین باندې دی مضبوطیا او استقامت او هغه شری نه یوسل درش په تمایت کې سو ان سوالې وسوو وما کېمهیایا وماتتی اییل الله ربلعالمین و پې غمبره چې زما بدن او زما مال او زمااجون او زما مګ او خاصل الله لره دی چې پارون کې د مخلو قات دی ځ کوي ما ته حکم د دی شې چې وجهه کلې دینی حنیفه ځان کلک کا د غین مبوط ولا تكونن من المشركين امعك اعاده شرك انكو نہ شرك سے ولا تدع يعني مرابلا من دون الله العشر ما اعسوك لا ينفعك شفیدنشی در کول تعالی ولا یذرب انا تعالی نقصان در کول شی اعس كل رحمتت کہیں فان فعلت پس کچرو کتا دا د الل سوا بل چاته د را مدد چي چېروړسې ګلو یزواه او معې لی له منستاره په ان نه کا به شته ان من ظالین خا مخهشي بعد د ظالمانونه ان به من منظالین شی بعد د ظالمانونه هر اغ چاته ظال او زیاتی کوون کې ورته ووي چې د د الله نهېوا په تکلیب کې بلچته آاز کوي. اغا فرشت شو، اغا ولی بزرگو، اغا پیغمبر شو، اغا جنات شو ار سوک چیشو قبل سوکرابلی اللہ یو دیر لوئی ظالم دی و ظالم تین بلنش دی و این یمسس کاللہو او ظالم ولی دی قرآن وجب بیان رئی و این یمسس کاللہو او کچرو رسی تا تاللہ آب زر رین سکی سم تکلیفو چاگا سر خو گرهو یا تباراوی ادمال نقصان تکلیف دی بزرن نکینا نکیرد آر کسم تکلیف فلا کاشف لہو نشتع لکون کیا غیل را الا ہو مگر دغیو اللہ دے وستانب اللہ تب لرکی و مرض بلرکی روست براشی ابراہیم علیہ السلام وی وَإِذَا مَرِسْتُو فَهُوَ يَشْفِين وَإِذَا مَرِسْتُو فَهُوَ يَشْفِين کلا چیز بیمار شمان شفا اللہ را کی پیغمبر شفا اللہ را کی او دو وی <تصفيق> دو پا نو دو نملا می او دامنګ وګرځېدو دامنګ په زیارتونو وګرځېدنه املامه خشوا اخ페 می خیشو او بعد ان لړل لو بعد ان لړل لو نوې پلان زیارتای ممږ ورناستو اخیسته خانه ضرور باندې او او کترانه بعد تخ په لړل لو بات ته نوځی بعد نو باسی دیمانه بعد د نوېستل اگر زو بده غس وا این یریت کا او کچری را دو تا ته بخیرین دا خیر رسولو فلا را آد دل فضلهی نشتره واپس کن که میرو بانی دا اللہ لرا یسیب و به بھی دا خیر دا خوشالی منی شاو چا تا چو غاری من عبادهی دا بندگان اخپلونا آیت و کسانو اغیمان بادو پی زیارت تللللو